Jonathan? Ja, Isabel. Du får en sjukt stor budget för att göra en film. Vilken film gör du? Jag gör en remake på Bröderlinjorte. Men finns det inte redan planer på en sån? Jo, det finns det. Är det Thomas Alfredsson? Ja, det kan det vara. Det är det, men det är för att jag har pitchat den idén till honom. Vad? Det är sant. All, ingen kommer någonsin låta mig få den kredden. Men jag vet att jag stod upp någon gång på, på en julafton. Och då pitchade hon honom den här idén. Och sen plötsligt får jag reda på några år senare att han ska göra den. Men det är min idé. För det är en sån himla bra bok. Och filmen som, som faktiskt finns är en sån himla himla dålig film. Den är otroligt dålig. Jag Har du sett fighting-scenerna? Det ser ut som ett eh, oinspirerat live. Det är mycket pars. Mycket, mycket pars. Man ser liksom att det liksom är liksom är inte ens plast, det är liksom trä är det deras värld. Och, och liksom, det är liksom när de har det här, de här stora, stora, stora slaget då är det liksom, man ser att det är tio personer som är med i det slaget. Så din kritik är att det är dåliga specialeffekter? Ja, och, liksom, och ganska, ganska dåligt skådespeleri också. Men hur hade du förbättrat den här då? Men jag hade liksom tagit in massa, massa kändisar framförallt. Bra skådespelare, jag ska, jag ska på engelska den här. Vem hade spelat Skorpan? Bra fråga. Elijah Wood. Jag vet <laughs> Du måste vara någon yngre självklart. Men jag tänkte på att han har spelat en liten person. Och så Ian Ellen kan få vara morfar eller vad heter. Ja, men ah. det, det är en bra kastning. Ja, det ser det. Det kommer att lösa sig. Det kommer att lösa sig. Vi får hoppas att du får den, den jag cred. Jag hoppas att jag får en cred i slutet, på, i slu, i sluttexterna. Och att du en vacker dag kan, kan vinna ett pris ja, med den här filmen som, som ja, du nu inte ska göra, men som vi hoppas att du i alla fall blir kreddad för. Och anledningen till att vi pratar om det här är ju som vanligt att det har någonting med Dagens Hemne att göra. Det är oscars -tider. Det är oscars -tider. Och och därför så tänkte jag att vi skulle prata om, om just Oscars idag. Och göra det kanske på ett lite enklare sätt. Jag vet att du är lite filmintresserad, men jag har sjukt ålderkår på film. Ja, du är en tv-seriesmänska. Nej, inte ens det. Nej. Jag gör jag... böcker. Ja, nej. Knypplar. Jag twittrar. Twittrar. Åh, gud vad patetiskt. Men i alla fall så tänkte jag att vi ska göra ett avsnitt som, som kanske talar till dem som, som kanske inte vågar erkänna att de inte hänger med, att de inte har koll och att de aldrig i livet skulle sätta sig mitt i natten för att kolla på en sändning av en Oskarskala. Det här är det er den tysta, skamsna massa. Jag ska gå igenom upplägget lite grann. Mm. Och jag tänkte att först ska vi prata om själva maskineriet bakom nomineringarna. Jag tänkte kolla på hur det går till när en film vinner en Oscar. Så vilka filmer kan ens vinna? Hur går nomineringen till? Och vilka är det som sitter i den här akademin? Och sen så tänkte jag att vi ska kika på kategorierna som man kan vinna pris i. Och så ta reda på vad, vad har de här människorna bakom de här kategorierna gjort för att förtjäna att få gå upp på scenen. Alltså typ den som vinner bästa film. Vem är det som tar emot det priset? Det. Och vad har, vad har den personen gjort? Och så nummer tre så har jag gett dig en liten läxa. Och man kan väl sammanfatta det med att vi kommer att prata lite, lite statistik och lite, lite kuriosa. Ja. Så hur går det då till när en film vinner en, en Oscar? Man röstar på den på något sätt. Precis. Oscar, eller The Academy Awards, som det egentligen heter, är ju alltså ett filmpris som varje år delas ut av amerikanska filmakademin. Eller Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Det är jättelångt, så jag kommer säga filmakademin. Och sciences. Ja, oh. Det var. Priset har delats ut sedan 1929 och det anses ju vara det mest fyllda filmpriset som man kan vinna. Och den som vinner får ju en sån här liten som kallas för en Oscar och det är därifrån namnet Oscars kommer. Och en pedagogisk fråga då, varför heter den, varför kallas den för Oscar? Ja, det sägs att det var någon högt uppsatt ledamot i den här akademin som någon gång under 30-talet sa typ mm. och tyckte att den där ser ut som min farbror Oscar. Ja, han är alltid gyllene och står med ett svärd. Och naken. Och naken. Honom kommer man ihåg om man ja. har haft som farbror. <laughs> Jag kan ju tillägga att den här väger alltså 3,8 kilo. Ja. Du sa det, det är tungt. Alltså det är en svintung statiet. Jag tänker att... Det är Den väger mer än min förstfödda. Ja. Så kan jag kan säga så här, jag vill, jag vill inte ha en Oscar. Nej, du vill i alla fall inte föda en Oscar. <laughs> jag, vill inte, jag vill absolut inte föda en Oscar. Men jag tänkte att vi kan prata om vilka filmer som kan vinna en Oscar- och hur nomineringsprocessen går till. Och det finns ju jättemycket olika krav och regler. Det finns ju 24 olika kategorier man kan vinna inom- och de allra flesta av de kategorierna så måste man ansöka med en featurefilm. Och det är alltså en fullängdsfilm Och det måste alltså vara minst 40 minuter lång. Ja, minst 40 minuter. Precis. Okay. Men då gissar jag att det är få filmer som var varit så korta som vunnit någon. Ja, och de som är kortare kan ju vinna pris i kortfilmskategorierna. Det. Och sen är det här också att filmen måste ha gått på kommersiell bio i Los Angeles County i minst sju på varandra följande dagar. Året innan Oscar-skalan. Sense. Och filmen måste i sin första offentliga visning alltså visas på bio mm. Så att man får inte ha slängt ut den här filmen på tv innan Och man får liksom inte ha visat den i andra sammanhang Utan den första visningen för att den ska vara kvalificerad måste vara på, på bio okay. Och filmer på alla språk är välkomna Ja. Så länge de uppfyller liksom alla villkor. Men de allra flesta filmerna som vinner i de, de reguljära kategorierna är ju engelskspråkiga. Ja, men förväg in. Mm. <laughs> men är det enda kravet är att filmen måste ha gått minst sju dagar i Los Angeles. Ja, det är ett av de liksom, huvudsakliga kraven. Ja. Och det här gör ju att under den här Oscarsäsongen, eller alltså under året innan, ja. så är det ju massa filmbolag och små filmer och grejer som bokar upp någon liten skitbio, ja. så här Lasses bio någonstans i utkanten vid något litet liksom, hotell någonstans. Och så låter de den gå i sju dagar och ha en betalande publik bara för att den ska kvalificera sig så att man sen kan börja med någon slags lobbyverksamhet för att liksom pusha för den här just filmen. Det som du säger det är i alla fall engelspråkiga. Ja. ja, förutom just kategorin Best Foreign Language eller Bästa utländska ja, film. Precis. Det är väl två filmer jag har hört, framförallt som är de alltså, som inte har haft engelska som språk, som har fått flest nomineringar. Eller där, eller kanske ens har blivit nominerade? Ja, det är, de allra, allra flesta är ju ja. engelsk. Fanny eller. Alexander och Krushen Tiger Hidden Dragon. Mm. <laughs> <laughs> the pupil become the teacher. Den här akademin, mm. den består ju av liksom folk som på något sätt har varit inflytelserika inom film. Okej, och då kan man jobba med vad som helst i min film? Ja, det finns 17 olika avgreningar av den här akademin. Mm. Det finns liksom en skådespelargren och det finns liksom en, en för regissörer och en för producenter och en för ljudtekniker. Och, och så, så den är uppdelad på 17 olika grenar. Och det är ju de här då som ja. är med i den här akademin som, som röstar Men för att fråga så framfilmer. är det skådespelarna som röstar på skådespelarna, regissörerna på regissörerna? Det stämmer. Okay, så att, uh, Först så är det då ett nomineringsrace. Och då kan de här medlemmarna i akademin rösta på de filmerna de tycker ska vinna. Och då röstar man på dem som... Eller man röstar på den kategorin som är inom det området där man själv jobbar. Ja, Förutom just bästa kategorin. Ja, bästa film. Mm. Den får alla rösta på. Okay. Och bästa utländska film tas fram och röstas fram av en slags kommitté. Den, mm. den röstar man inte om. Det andra som händer är att när det har tagits fram filmer så att de har blivit nominerade och så att man har liksom fem stycken i varje kategori, att det är fem stycken för bästa film och det är fem stycken regissörer och det är fem stycken bästa kvinnliga biroll då kan alla rösta på de här. Okay. Så att alla kan rösta på allt. Men i den första omgången, mm? är det bara de i akademin som kan nominera? Eller kan vem som helst nominera uh, en film så att den alltså blir berättigad att röstas på? Det är bara akademin okay. som kan nominera. När alla, liksom, när alla har röstat och när det är klart så är det en extern firma som heter PricewaterhouseCoopers som, som förvaltar liksom det här resultatet. Och då är det bara två personer på den firman som känner till resultatet innan det faktiskt läses upp i sändning. Mm. Och då kommer det i ett förseglat kuvert och sen så de som är, de som är presentatörer av det här priset säger ju and the Oscar goes to, ja. och sen säger det officiellt. Som jag sa innan så är det ju alltså människor som på något sätt har gjort någonting enastående inom film mm. som kan bli medlemmar i den här akademin. Och det finns liksom tre sätt som man kan bli medlem. Dels så kan man bli rekommenderad mm. av någon som ingår i samma sån här gren. Och då krävs det att man har två stycken sponsorer i den, liksom, inom den avgreningen som kan gå i god för att man är liksom, tillräckligt kunnig ja. inom film. Det låter som vilken privat här regel mm. som helst. Ja. Men den som har blivit nominerad till en Oscar blir ju automatiskt övervägd som medlem. Okay. Den här medlemskommittén kan ju också föreslå en som medlem. Men det är liksom de tre sätten som finns. Men hur många är det? 6 Det är jättemånga. Är det hemligt vilka som är medlemmar? De lämnar inte ut någon, någon information om vilka Nej. som är medlemmar. Men det finns ju många namngivna exempel på, på folk som är med. Okej, okay, det, det är inte tabu att fråga någon. Nej, det så har jag inte uppfattat det. Men kan tecken. <laughs> Många Nej, Nej. Eh, det, det tror jag inte. Men det, det grämer mig lite grann. För Jag hade gärna velat veta vilka de här människorna är. Ja. LA Times ja. har gjort någon slags granskning av akademin på något sätt. Där de har fått fram då data kring typ 5 000 av dem som är med. Okej, okay, det är ganska... av. Heltäckande då. Ja, ja. Uh, och då har de ju kommit fram till liksom hur den här akademin ser ut, alltså rent statistiskt. Och då är det så här att uh, den är väldigt, väldigt, väldigt homogen. Mm. Det är 94 procent vita, ja. 76 procent män ja. och de som är med i snitt 63 år gamla. Okay. Uh, och det här avspeglas sig också lite i resultatet. Ja. Det är ganska vit så att säga, och det syns också att det är väldigt få med annan bakgrund än, än vit, ja. som, som vinner. Och överlag så är det väldigt mycket män. Ja. Man kan kika på kategorin bästa regi- mm. och där är det bara en enda kvinna som någonsin har vunnit det priset. Jag har för Hurt Locker. Precis, Catherine Bigelow. Just det. Så vilka kategorier kan man vinna i? Har du koll på vilka kategorier? Du kan alltså vilja bästa film och bästa re regi- eller hur? Mm. Bästa manliga och kvinnliga huvudroll, bästa manliga och kvinnliga biroll eh, Ljud? Ja, det finns ju massa sådana omkring kategorier som är såhär, bästa ljud och bästa musik och bästa... Mm. Bästa original song Ja, så det finns ju 24 kategorier mm. som man kan vinna en Oscar för. Precis, så jag tänkte att vi ska kika lite närmare just på kategorin Best Picture eller mm. bästa film för det är den tyngsta. Det är liksom den tyngsta. Det är ju den som alla medlemmar i akademin kan rösta för och sen så är det ju också den som anses vara det tyngsta priset att få. Ytterligare en flika infråga. Mm. Har det varit samma kategori hela tiden eller Nej. har lagt på nya kategorier? Det har bytts ut lite grann. Det har varit hyfsat eh, liknande mm. sen Ja, mitten på 50-talet någon gång. Men det har ju funnits sån här bästa kortfilm, tvåaktare. Mm. Bästa kortfilm, nymodighet. Alltså gamla kategorier. Men det har i stort sett sett likadant ut de, de, alltså, de senaste 60-70 åren. Vet vem det är som får ta emot pris i kategorin bästa film? Ja. Vem? Det är producenten. Det stämmer. Har du bra koll på vad en producent gör? Det är den som finansierar allting. Den som fixar framstålarna. Det är faktiskt en ganska bra. Och kanske anställer också. Ja. Det är den som anställer regissören, den som anställer det kanske The Leading Actress. Jag tänkte att vi skulle reda ut det så att folk som är oinsatta kan hänga med. Därför har jag ringt upp Jakob Arvärn, som är regissör och filmarbetare från Umeå, som bland annat har jobbat som inspelningsledare på kortfilmen istället för Abra Kadabra som nominerades till en Oscar för bästa kortfilm 2010. Jag bad honom förklara vad en producent och vad en regissör gör så att vem som helst kan förstå. Vi hör honom här. Skillnaden mellan en regissör och en producent är ju att regissören står för det kreativa arbetet i en filmproduktion. Allt från hur man hur skådespelarna ska agera till hur det ska filmas och ja, men helt enkelt den hela den kreativa processen som, som bygger filmen. När då en producent Också leder inspelningen, fast mer från, från ett övergripande och ett administrativt håll. Liksom. Att, att hålla koll på att folk är på plats vid rätt tid och hålla koll på budget och fram, framförallt liksom se till, till att finansieringen sitter på en produktion. Um, så att det är ju som båda ledande roller men, men med olika liksom, vinklar. Okay. Är det någon skillnad på... Ex, ibland, är det, ibland är det som att det finns producent och finns en sorts över... Eller om det är en underkategori av producent. Mm. Executive producer. Och ja. Executive producer. Eh, jag har fått det förklarat för mig också. och Det är ju så att ju större en produktion är desto fler producenter finns det. Och då finns det ju roller i någon slags eh, hierarki. Där den som är exekutiv producent är liksom högst upp i den här hierarkin. Och det är ju ofta den personen som har ansvar alltså framförallt för det finansiella och för kontakterna. Och för att liksom skapa ett bra namn till den här filmen. Jakob beskrev det som att ifall de har en, en liten liten filmproduktion, han, och, han är regissör, han har producentkompis... Och så behöver de ett dragplåster eller de behöver någon som kan förmedla kontakt typ till Svenska Filminstitutet. eller Så ja. så kan de ta in någon som är lite äldre i branschen och lite gammal gemet som kan få vara exekutivproducent. Liksom ja, men det, är så. det är nästan som ett namn man lockar med, ja, snarare än någon som gör någonting. Det fick jag också förklara för mig. Mm. Just det här med att, hur storleken på filmproduktionen gör att det skiljer sig väldigt mycket åt vad en filmproducent Okej, okay, en producent på en liten film jag gör jättemycket. Ja, och en producent kanske på en Hollywoodproduktion där det är en lång film, ja. kanske har ett väldigt specifikt område. Okay. Den som är producent och som har liksom, titeln producent och den som belönas för, för jobbet för liksom, ja. bästa film har ju ofta haft ett väldigt, väldigt övergripande ansvar och varit med liksom, från okay. början till slut och har också ansvar för det som kallas för final cut och har liksom ett ett ansvar som är större än vad regissörens ansvar är- när det kommer till liksom den sista touchen på filmen. Jaha, okej. Okay. Men du, Jonathan. Ja. Du har ju fått en uppgift. Det har jag. Jag skulle fram de som hade varit med synd om i Oscars sammanhang. Och det finns ganska många, va? Det finns ganska många. Och jag utgår från lite, har aldrig fått, till exempel. Mm. Och när det kommer till skådespelare så... Jag tror jag inte att du var du som sa, Lina DiCaprio, till exempel. Ja, han är så här... Svinbra. Jätte, Har varit dominerad fyra gånger. Aldrig vunnit. Det är ju väldigt, väldigt synd om honom mm, Det tycker honom. alla. Det är egentligen mest synd om Peter Thuhl. Han var dominerad åtta gånger. Sen fick han en sig en, hed, en -Oscar. men jag får inte anta nej till den. För han tyckte fortfarande att han hade chans att få en på riktigt. Att få en riktig. Så hade ja. Han hade inte det. För han nej, Hi himla, himla dålig dag. Ja. Superdålig dag. Alltså, det finns ju någon så här ljudkille som det är så här sjukt sjukt synd om. Jag vet inte om Det är inte har... kompositören Victor Jung. Nej, men du kan Nej. få berätta om honom först. För han har varit nominerad 21 gånger. Nej. Och vann till slut Ah. Oh. Gjorde runt på 80 dagar. Efter att liksom 20 gånger har varit nominerad och inte fått höra sitt namn så vinner han den äntligen. Tyvärr är han död. Så han får den på stymt Ja, men åh, det ja. är ju jättesorgligt Mycket, mycket sorgligt För det finns ju, den där ljudkillen jag pratade om Han mm. heter Kevin O'Connell Han har blivit nominerad 20 gånger 20 gånger? Och inte vunnit Nej, vad tråkigt Och då har han ju liksom, till att börja med så har han redan liksom en ganska <här> Han har aldrig vunnit alltså. Nej, han har aldrig vunnit han har en ganska, en, ganska, en ganska tråkigt Oscarspris också, ja. tänker jag. Förlåt alla som ja. jobbar med ljud och som drömmer om en Oscar. Men det är ju inte ett så här, jätte... Det är det mest Vi har någon svensk som har vunnit för ljud och de har ljudeffekter ja. massa gånger. Som man liksom inte riktigt bryr sig om. Nej. Trots att den kanske vunnen de flesta Oscar av alla. Liksom. alla och han har ändå inte vunnit. Nej, men det är himla, himla tråkigt. Är det så med honom också? för Som det är med den här kompositören. Den här Victor Jung För han har liksom eh, två gånger varit nominerad i liksom fyra olika kategorier. Och vann inte? Och vann inte. Nej, jag vet inte. Okej, okay, men den här, den här ljudkillen han lever, eller? Ja. Som så jag han, förstår han, har han har fortfarande chans att vinna. Han har fortfarande chansen att vinna, så jag tycker vi hejar på honom. Ja, jag, tr Absolut. jag tror inte han är nominerad i år, men eh, kanske nästa år. Låt det inte bli ytterligare än Victor Jung säger jag. Precis. Jag såg ett klipp med någon som var med i filmen Purpurfärgen. Och det året som den var med så var den nominerad i 11 olika kategorier. Och vann ingenting. Surt. Alltså tänk att sitta i publiken och bara så här: varje gång någon läser en The Oscar Goes To, så sitter man där och jagar upp sig lite grann. Och så händer det ingenting. Glenn Close. Mm. Hon har typ varit 6 eller 8 gånger hon har eldade vunnit. Mm. Vilket är konstigt för hon, hon var i alla fall, för, för, för oss med födda tidigt 70-tal 80-tal så var hon liksom en jätte jättestjärna. Mm. Men hon har också sagt hon har, har, har såna här Hon har varit hon tre år i rad. Så jobbigt att, liksom, att så ofta få tro att man kanske har en chans. Och sen varenda år får man en käftsmästare. För det, vet man ju det är ju ingenting mot de här Victor Jang och ljudsnubben. Men det vet man ju bara hur jobbigt det är typ, att förvänta sig att man ska få någonting i julklapp. Typ. Ja. Och måste sitta på, på julafton och ja. se artigt. Precis. Så här, Jag vann inte. Nej. Men ja. jag respekterar att Nej. du gjorde det. Ja. Men tänk dig julafton med att alltså, det finns bara en julklapp och det står med dina tre kusiner jag ska försöka undvika att någonsin vinna en Oscar. Jag tycker att det låter fruktansvärt. Jag tycker, efter att jag har bara det lilla lilla jag vet om film, är att vi ska försöka undvika att göra film. Det verkar så fruktansvärt jobbigt. Och tar så otroligt mycket energi och helvetes massa arbete under en extremt lång tid. Och sen blir de flesta typ okej. Okay. Jag är väldigt, väldigt tacksam till alla människor som orkar göra film. Ja. För de gångerna när det blir bra så är det ju sjukt nice. Om, om man ska säga någonting väldigt eh, djupt och drabbande om det. Men, och, ja. men jag får, alltså det, det är samma känsla som när jag läser om rymden. Typ. Ja. Om du ser en bra film. Nej, men om jag läser... Och... <laughs> <laughs> men, men alltså, alltså, alltså, alltså arbetet... Nu förstår du hur mycket arbetet ligger bakom film. Då ja. är det är som att du är så här men herregud, den är ju Oändlig. Ja, men så här, när man läser att det tar typ så här tre år ja. och det är så här 14 000 personer ja. inblandade och alla har någon så här sjukt specifik roll och så ska det där samordnas på något vänster. Jag kan, jag kan inte ens åka till Ikea med min ja. sambo och mitt barn utan att få kalltvättningar och svimma. Jag vill inte ens tänka på hur det är att producera en film och dra i alla de trådarna. Vi kan avsluta med, gör det inte, men om ni gör det och det är bra, då är det sjukt nice. Tack för att ni har lyssnat. Tack, hej.